прекрасна душа ти мене розумієш подумав я зіскочив додолу і привітно замуркотівши наблизився до хлопчика він почав мене гладити та коли мені вже здалося що можна цілком віддатися тій приязній істоті хлопчик так ущипнув мене за хвоста що я заверещав з нестерпного болю саме це мабуть Найдуще сподобалось підступному Бузувірові, бо він зареготав, притримав мене і спробував ще раз утнути свій пекельний жарт. Тоді мене охопила шалена лють, у голові майнула думка про помсту, і я вп'явся пазурами йому в руки та в обличчя так глибоко, що він зойкнув і випустив мене. Але тієї миті я почув вигуки. Тирсе! «Картуше! Гуджі його! Гуджі!» І за мною голосно гавкаючи помчали двоє собак. Я біг щодуху, а вони насідали мені на п'яти. Рятунку не було. Засліплений страхом я скочив у найближче вікно на нижньому поверсі. Задзеленчали шипки, і два вазони з-під з гуркотом попадали додолу в невеличку кімнату. Жінка, що працювала, сидячи за столом, перелякано схопилася з місця, крикнула «Ох, ти мерзенний плюгавцю!» схопила палицю і підступила до мене. Але мої очі, що палали гнівом, вистромлені пазурі й відчайдушний нявкіт, зупинили її. І, як у відомій трагедії, піднята для удару палиця, немов застигла в повітрі, а зловмисниця втілення люті завмерла, збайдуживши до власних намірів. Тієї миті двері відчинилися, і я, блискавично зважившись, шаснув поміж чоловічих ніг і щасливо видобувся з хати на вулицю. Цілком виснажений і знесилений, я нарешті добрався до відлюдної місцини. Де можна було трохи відпочити. Але мене почав мучити голод. І я аж тепер з глибоким жалем згадав про доброго майстра Абрагама, з яким мене розлучила гірка доля. Як же його знов знайти? Я тужливо озирнувся навкруги і, не побачивши ніякої можливості відшукати дорогу додому, залився невтішними слізьми. Та все ж таки мені знов сяйнув промінчик надії, коли я помітив на розі вулиці молоду привітну дівчину, що сиділа біля невеличкого столика, закладеного апетитними ковбасками і хлібом. Я поволі рушив до неї. Вона всміхалася мені назустріч, і щоб показати їй свою вихованість і галантність, я вигнув спину високою, вишаканою дугою. Тепер дівчина засміялася в голос. Нарешті я знайшов шляхетну душу і співчутливе серце. О, небо! Які це ліки на мої зранені груди? Так я собі думав, дістаючи зі столика одну ковбаску. Але враз дівчина зарепетувала. І якби те поліно, що вона шпурнула, було в мене влучило... То мені вже ніколи не довелося бласувати ні тією ковбаскою, яку я взяв, вірячи в прихильність й людяні з дівчини, ні жодною іншою. Я натужив останні сили і дременув від лиходійки, що гналася за мною. Мені пощастило втекти, і врешті я знайшов місце, де спокійно з'їв ту ковбаску.